Майже всі квадратики біля пунктів вже були відмічені галочками. Якщо Джейсон не хоче говорити, я подивилася, чи є колишні працівники Грінсцен або Клінсцен. Ті, хто працював в офісі і, можливо, знає щось про сигналізацію 20 квітня 2012 року, знайшла кількох у Лінкедін і написала їм. Гарна думка. Думаю, треба спробувати поговорити із Діноланом, він вже на пенсії. Ще я намагалася зв'язатися з родичами жертви, сказала вона, проводячи ручкою по списку, знайшла, здається, пошту батька Бетані Інгем, але лист повернувся. А ось профіль в інстаграм сестри Джулії Хантер Гаррієт, знаєш той, що згадувала голубів. виглядає, що вона давно нічого не викладала, сказала піп, відкриваючи інстаграм, щоб показати йому можливо, вже ним не користується. Але я їй написала в дірект всяк «В». Погляд Піп зупинився. Вона помітила червоне сповіщення над вкладкою «Повідомлень». «О, чорт!» – прошепіла вона, натискаючи на нього. Вона щойно відповіла. Гаріет Хантер щойно відповіла. Раві вже підвівся, його руки опинилися у неї на плечах. Що вона написала? Його подих лоскотав їй шию. Піп швидко прочитала повідомлення, Очі в неї були такі втомлені й сухі, що, здавалося, вони скриплять у орбітах. Вона, вона каже, що може зустрітися зі мною завтра. Піп відчула, як усміхається, не встигнувши себе зупинити. На щастя, Раві стояв позаду і не бачив цього. Він би насупився і сказав, що зараз не час радіти, але це таки було схоже на перемогу. Ще один плюсик у її скарбничку – врятувати себе, щоб врятувати себе. Твій хід ДТ.